Fii? sau a nu fi? Aceasta e întrebarea? Mai nobili e să duci cu tine rănile, să haine ale soartei, sau piept ținând acestei de trude să cazi, sfârșind cu tine și cu toate. Să mori, să dormi, Nimic mai mult și în somn să știi Că n-ai bătăile de inimă Și miile de spaimele firii purtate noi din leagă. E un sfârșit cum nu se poate mai ușor, Da, da, să mori, să dormi, să dorm. Să visezi, dar iată via. Ce visavă un somnul cel de veci Când de pe noi cătușele de lut le-am scuturat. Ah, ofelia, ah, nimfă, Nu uita să pomenești în rugă Și de biet sărmanul Hamlet.